Capitolul 13 Iar mai înainte de praznicul Paștelor, știind Iisus că i-a venit lui ceasul ca să se mute din lumea aceasta către Tatăl, iubind pe ei săi, care erau în lume până în sfârșit i pe ei. Și cine făcându-se, când diavolul acum pusese în inima iudei a lui Simon Iscarioteanul ca să-l vânză pe el, știind Iisus că toate i-a dat lui Tatăl în mâini, și cum că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu mergem. S-a sculat de la cină și și-a pus veșmintele deci, și luând fotă s-a încins cu ea. După aceea a turnat apă în spălătoare și a început a spăla picioarele ucenicilor și a le șterge cu fota cu care era încins. Deci a venit la Simon Petru și acela i-a zis lui, Doamne, au tu vrei să-mi speli picioarele? Răspuns a Iisus și a zis lui, Ceea ce fac eu, tu nu știi acum, iar vei cunoaște după aceasta." Zisa Petru lui, Nu vei spăla picioarele mele în veac." Răspuns a Iisus lui, De nu te voi spăla pe tine, n-ai parte cu mine." Zisa Simon Petru lui, Doamne, nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul." Zisa Iisus lui, Cel spălat n-are trebuință fără numai picioarele ale spăla." ci este curat totul și voi curați sunteți, dar nu toți. Că știa pe ceea ce vrea să-l vânză pe el, pentru ce a zis, nu toți sunteți curați. Deci după ce i-a spălat picioarele lor și și-a luat veșmintele sale, șezând iarăși a zis lor, cunoașteți ce am făcut voi voi pe mine mă chemați învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul, am spălat picioarele voastre, și voi datori sunteți unul altuia spăla picioarele, că pilda am dat vouă, ca precum eu am făcut voi, și voi să faceți. Amin, amin, zic voi, nu este sluga mai mare decât Domnul său, nici solul mai mare decât cel ce l-a trimis pe el. aceste acestea, fericiți sunteți de le veți face. Nu pentru toți voi grăiesc, eu știu pe care i-am ales, ci ca să se împlinească Scriptura, Ceea ce mănâncă împreună cu mine pâine a ridicat asupra mea călcâiul său. De acum zic voi mai înainte de a se face, ca când se va face să credeți că eu sunt, amin am amingrez vouă, la ce primește pe care voi trimite, pe mine mă primește, iar ceea ce mă primește pe mine, primește pe ceea ce m-a trimis pe mine. Acestea zicând Iisus, s-a turburat cu Duhul și a mărturisit și a zis, Amin, amin, crezi vouă, că unul din voi mă va vinde. Deci căuta unul la altul ucenicii, nepricepându-se pentru cine grește, și era unul din ucenicii lui culcat pe sânul lui Iisus, pe care îl iubea Iisus. Deci a făcut semn acestuia Simon Petru să întrebe cine ar fi de care grește. Și căzând acela pe pieptul lui Iisus, a zis lui, Doamne, cine este? Răspunse Iisus, acela este căruia eu, întingând pâinea, o voi da, și întingând pâinea a datului Iuda a lui Simon Iscarioteanul. Și după pâinea atunci a intrat în trânsul satana, deci a zis Isus lui, ce vrei să faci, fă mai degrabă. Și aceasta nimeni din cei ce deau la masă n-a cunoscut pentru ce a zis lui, că unii s-o de vreme ce punga avea Iuda, că îi zice Isus lui, cumpără cele ce ne trebuie la praznic, sau săracilor să dea ceva. Deci, după ce a luat el pâinea, dat a ieșit și era noapte când a ieșit, zisa Iisus, Acum s-a proslăvit fiul omului și Dumnezeu s-a proslăvit întru el. Dacă s-a proslăvit Dumnezeu întru el și Dumnezeu va proslăvi pe el întru sine și îndată și el va proslăvi pe el, fiilor încă puțin cu voi sunt, 2. Căuta mă veți și, precum am zis iudeilor, că unde eu merg, voi nu puteți veni și voi zic acum, puruncă nouă dau voi ca să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubi pe voi, ca și voi să vă iubiți unul pe altul. într aceasta vor cunoaște toți, ca ai mei ucenici sunteți, de veți avea dragoste pentru voi. voi, zisa Simon Petru lui. Doamne, unde mergi? Răspunsa Iisus lui, unde merg eu, nu poți veni acum după mine, iar mai pe urmă vei veni după mine, zisa petru Petrului, Doamne, pentru ce nu pot veni după Tine acum? Sufletul meu pentru Tine voi pune. Răspunsa Iisus lui, sufletul Tău pentru mine îl vei pune? Amin, amin, grezie, nu va cânta cocoșul până ce te vei lepăda de mine de trei ori?